Берт Джордан. ВЕЛИКЕ ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ СОРОКТРЕТІЙ ПЛАН Мін вибігла з кімнати під низьке склопіння коридору, коли її наздогнав перший пронизливий крик. Впившись нігтями в долоні, вона мимоволі хитнулася назад, до дверей, але змусила себе зупинитися. Сльози бризнули їй з очей. Допоможи мені світло, хай що я зроблю, вийде лише не гірше. Еквін, пробач мені, пробач. Почуваючись не просто безсилою, а й зрадницею, вона підібрала спідниці і побігла геть а крики Егвейн переслідували її. Лишатися тут вона не могла, але картала себе за боягуство. Заливаючись сльозами, сама не помітила, як опинилася на вулиці. Збиралася повернутися до своєї кімнати, але тепер відчула, що не може цього зробити. Її жахала сама думка, що в той час, коли Егвейн карають, вона сидітиме в теплі та безпеці під дахом сусіднього будинку. Витерши очі, вона накинула на плечі плащ і пішла вулицею. Змахувала сльози звій, але на їхнє місце одразу набігали нові. Мін не звикла плакати на людях. Але ж вона ніколи раніше і не почувалася такою безпорадною. Нездатною зробити хоч щось. Не знала, куди прямує. Та ноги самі несли її як далі від криків Егвейн. «Мін!» Притишений поклик змусив дівчину стати стовпом. Спершу вона не могла втямити, хто її гукає. На цій вулиці було відносно небагато перехожих. Ніхто не хотів наближатися до того місця, де тримали дамані. Крім чоловіка, котрий намагався зацікавити двох шончанських вояків пропозицією намалювати їхній портрет кольоровими крейдочками, всі місцеві проминали квартал квапливою ходою, ледь не пускаючись бігти. Повз пройшли дві солда. За ними крок у крок дріботіли дамані, опустивши очі долу. Шончанки розмовляли про те, скільки ще марат дамані вони сподіваються відловити за час, що лишився до відплеття. Мін ковзнула поглядом по двох селянках у довгих вовняних кожухах і з подивом витріщилася на них, коли ті посунули до неї. «Найнів? Елейн? А хто ж іще?» Найнів посміхалася, але напружено, і дивилися обидві жінки з вуженими очима, наче намагаючись зігнати з чола зморшки стурбованості. Мін здалося, що вона ще ніколи в житті не бачила нічого дивовижнішого за появу її подруг. «Цей колір тобі до лиця?» – продовжувала Найнів. «Треба тобі було давно вже вдягатися в сукні. Хоч я і сама була подумувала вдягтися в штани, коли побачила їх на тобі». Вона підійшла ближче і побачила обличчя Мін. «Що сталося?» – запитала вона вже зовсім іншим тоном. «Ти плакала!» – промовила Елень. «Щось трапилося з Егвейн?» Мін здригнулася і озирнулася. Сходами, якими вона щойно збігла, спустилася Сулдам, ведучи на повідці Дамані. Вони попрямували в інший бік – до конюшень та кінних дворів. Ще одна жінка з блискавками на сукні стояла на верхній сходинці, розмовляючи крізь двері з кимось у середині будинку. Мін схопила подруг за руки і швидко потягла їх вулицею в напрямку порту. Вам небезпечно тут бути, світло, та вам небезпечно будь-де у фалме? Тут скрізь Дамані, якщо вони вас знайдуть. Ви знаєте, хто такі Дамані? Ой, ви навіть не уявляєте, яке це щастя бачити вас обох. «Гадаю, ми раді бачити тебе вдвічі більше», – відказала найнів. «Ти знаєш, де Егвейн? Вона в одному з цих будинків? Знаю все добре». Мін завагалася на долю секунди, перш ніж відповісти. «Добре, наскільки це можливо». Мін надто добре уявляла собі, що станеться, якщо вона розкаже їм, що відбувається з Егвейн просто цієї миті. Цілком можливо, що найнів оскаженіє і помчить до будинку, аби це припинити. Світло, хай би це вже припинилося. Світло, хай вона хоч однісінького разу схилить свою вперту голову, перш ніж її знесуть. Та я не знаю, як її звідси витягти. Я знайшла одного капітана, гадаю, він візьме нас із нею на корабель, якщо ми зможемо туди дістатися. Але все інше ми повинні зробити самі. Він нам тут не помічник. І, щиро кажучи, його не можна за це винити. Але я гадки не маю, як ми можемо туди потрапити. Корабель, задумливо повторила найнів. Я планувала просто скакати на схід. Але слід визнати, такий план мені не дуже подобався. Наскільки я собі уявляю, нам довелося би залишити позаду чи не весь мистоман, перш ніж позбутися небезпеки зіткнутися з шончанськими патрулями. А до того ж, я чула, що на Елмодській рівнині точаться воєнні дії. Про корабель я навіть і не думала. У нас є коня, але грошей заплатити за переїзд у нас нема. Скільки запросив цей капітан? Мін знизала плечима. Я з ним про це ще не говорила. У нас теж нема грошей. Я гадала, нам удасться відкласти платіж аж до відплиття. А коли ми відпливемо, ну, я не думаю, що він стане заходити в порт, де є шончанці». Хоч де він нас викине, це краще, ніж лишатися тут. Проблема в тому, аби вмовити його взагалі відплести. Він сам цього бажає, але вони патрулюють і гавань. І неможливо дізнатися, є на патрульному судні Дамані чи ні, аж доки не буде пізно. Дайте мені Дамані, щоби стояла у мене на палубі, каже він, і я вийду в море тієї жмиті а тоді починає просторікувати про осадку, про мілини, про підвітряні береги. Я в цьому нічогісінько не тямлю. Але доки я посміхаюся та киваю, він не замовкає. Тому я сподіваюся, якщо я провокуватиму його говорити без перестану, він зрештою сам себе вмовить відплести. Вона здригнулася і голосно втягнула повітря. А очі їй знову запекли. Проте боюся часу на те, щоб він сам себе вмовив, не залишається. Найніф, вони збираються відіслати Егвень до Шончану. І то дуже скоро. Але чому? Охнула Елейн. Вона може знаходити руду. Плаксивим голосом відповіла Мін. Це станеться за кілька днів. Так каже Егвень. А я не впевнена, що за кілька днів цей капітан умовить сам себе відплести. А навіть якби він вирішив плести, яким чином ми знімемо з неї цей нашийник? Це породження Тіні. Як ми заберемо її з будинку? Хотіла б я, щоб тут опинився Ранд, зітхнула Егвін. А коли подруги зиркнули на неї, зашарілася і швиденько додала. Адже він має меча. Добре було б, якби за нами стояв хтось із мечем. Чи десять чоловіків із мечами. А краще сотня. Зараз нам потрібні не мечі і не м'язи відказала найнів, а міски? А чоловіки, зазвичай, думають шерстю, що росте у них на грудях. Вона побіжно торкнулася власних грудей, наче намацуючи щось під кожушком. Принаймні, більшість із них. «Нам знадобилося би військо», – промовила Мін. «Велике. Шончанці були в меншості, коли зустрілися в битві з тарабонцями та романцями». І наскільки я чула, за виграшки їх перемогли. Вона поквапом перетягла найнів і Елейн на інший бік вулиці, бо назустріч їм простували Дамані та Сулдам. Добре, що подруги не опиралися. Вони спостерігали за з'єднаними між собою ланцюжком жінками не менш напружено, ніж вона. Оскільки війська ми не маємо, нам доведеться це зробити втрьох. Сподіваюся... Одна з вас зможе вигадати щось, до чого я не додумалася. У мене голова розпухає від думок. А як доходить до Айдам, до повідка та нашийника, то й взагалі туманіє. Сулдам не дозволяють нікому дивитися зблизька, коли вони розтібають браслет. Гадаю, я можу завести вас усередину. Це допоможе. Принаймні одну з вас. Вони мене вважають служницею, а до служниць можуть приходити гості. Але допоки вони зостаються в кімнатах, відведених при слузі. Нені вслухала, задумливо звівши брови. Та майже миттєво обличчя її прояснилося і набуло цілеспрямованого виразу. Мін, не бійся, я маю кілька задумок. Я тут марно часу не гаяла. Відведи мене до цього капітана. Якщо виявиться, що з ним важче впоратися, ніж з упертюхами зради селища, я з'їму цього кожуха. Елейн кивнула, посміхаючись, і Мін уперше, відколи опинилася у фалме, відчула справжню надію. На якусь мить вона вдивилася в аури двох своїх співрозмовниць, читаючи їх. Вона побачила небезпеку, але цього варто було очікувати. Але серед тих образів, які бачила і раніше, побачила і щось нове. Так іноді траплялося. Чоловіча каблучка, масивна, золота. Плавала над головою найнів, а над головою Елейн розпечене залізо та сокира. Це були лиховісні знаки. У цьому Мін не сумнівалася, але, схоже, нещастя чекали десь у віддаленому майбутньому. Це читання тривало якусь мить, а тоді вона побачила перед собою знову лише Елейн і найнів, і ті дивилися на неї вичікувально. «Ходімо!» «Це там, унизу, біля гавані», – мовила вона. Що нижче вони спускалися, то більше народу було на вулиці. Вуличні торговці тарлися біля купців, які прибули з форгонами з віддалених від узбережжя селищ і планували перебути тут усю зиму. Розносники з тацями в руках пропонували свій крам перехожим. Мешканці Фалми у вишитих плащах пропихалися між цілими родинами селюків у важких вовняних кожухах. Тут було багато втікачів з прибережних селищ. Мін не бачила сенсу втікати від можливих набігів шончанців туди, де шончанцями аж кишить. Але вона чула про те, що вчиняли шончанці, вперше з'являючись у якомусь селі. Тому не могла винуватити селян за те, що ті боялися діждатися ще однієї їхньої появи. Коли крутою вулицею проходив шончанець або пропливав паланкін зі спущеними завісами, всі як один вклонялися. Мін зраділа, що найнів і Алейн у курсі, що треба вклонятися. Голі по поясносії не звертали на перехожих, що згиналися до землі, жодної уваги. Так само, як і хаті вояки в броні. Але ті, які не вклонилися б, напевне впали би їм в око. Спускаючись стрімкою вулицею, дівчата обмінювалися короткими фразами. І Мін спочатку здивувалася, дізнавшись, що Найнів і Алейн прибули до міста вже давно, лише кількома днями пізніше, ніж вона сама та Егвень. А потім вона зрозуміла, що нічого дивного в тому, що вони не зустрілися раніше, не було, зважаючи на людське море, що оповнило вулиці. Сама вона неохоче віддалялася від Егвень. Робила це тільки за необхідності. Завжди боялася, що ось прийде до подруги у день відвідин, і дізнається, що та зникла. А тепер так незабаром і станеться, якщо найнів ні до чого не доміркується. Повітря все ще віддавало сіллю та смолою. Вже чути було, як кричать мартини, кружляючи над головою. Натовп заряснів матросами. Часто вони, незважаючи на холоднечу, простували босоніж. На вивісті корчми поспіхом намазюкали нову назву. Три квітки сливи, але слово дозорець все ще проглядало крізь недбало накладену фарбу. Попри юрби на вулиці, всередині корчма виявилася напівпорожньою. Ціни злетіли до неба, і мало хто міг собі дозволити посидіти тут за кухлемелю. Тут було тепло, бо в камінах на протилежних стінах аж гуло полум'я. І корчмар Черевань зустрів їх у самій сорочці із засуканими рукавами. Він кинув на трьох жінок несхвальний погляд, і Мін здалося, що він не наказав їм забиратися тільки завдяки її шончанському вбранню. Дивлячись на Нанів та Елейн, вдягнених по селянськи, не вірилося, що вони мають зайві грошенята. Чоловік, якого вона шукала, сидів самотньо за столом у кутку, на своєму звичному місці, і щось бурмотів над своїм кухликом з вином. «Маєте час поговорити, капітане Домана?» Звернулася до нього мін. Капітан звів на неї очі і запустив п'ятірню в бороду, коли побачив, що вона не одна. Вона й досі вважала, що верхня гола губа має химерний вигляд у поєднанні з бородою. То ти привела подружок, аби випити за мій рахунок, га? Цей шончанський лорд купив мій вантаж, то у мене знайдуться грошенята. Сідайте. Елейн аж підстрибнула, коли він раптом заревів. «Хазяїна, тягни сюди, Глінтвейн!» «Все добре», – заспокоїла її Мін, сідаючи з краю однієї з лавок. «Він тільки виглядає й говорить, як ведмідь!» Елейн нерішуче опустилася на лавку з другого боку. «Ведмідь? То ось я хто!» – зареготав Домон. «Може й так, може й так. А що ти, дівчинко?» Викинула з голови думки «забратися звідси!» «Щось мені твоя сукня скидається на Шончанську!» «Нічого я не викинула!» – гаряче запротестувала Мін. Проте поява дівчини-подавальниці з ароматним паруючим вином змусила її замовкнути. Домон дивився не менш обережно. Зачекав, доки служниця відійде, забравши з собою його монети, і тільки тоді промовив. «Забуцай мене, фортуна, дівчинко! Я не хотів нікого образити!» Більшість людей хочуть просто собі жити і їм начхати, хто у них лорд, шончанець чи хтось інший. Найніф поклала лікті на стіл. Ми теж хотіли би ще пожити, капітане, але тільки без шончанців. Я зрозуміла, що ви незабаром піднімете якір. Я би підняв якір навіть сьогодні, якби міг, похмуро відказав дома. Кожні два-три дні цей турак посилає по мене аби послухати побрахеньки про старожитності, що я бачив. «Хіба я схожий на мене стреля? Що скажете?» Я гадав, нагодую його баючкою чи двома, і буду вільний. А тепер, здається мені, варто мені припинити його розважати, і хто знає, що він зробить. Може, відпустить, а може, накаже голову відтяти. Цей лорд м'яко стеле, але твердо спати. Він твердий, мов залізяка, і серце в нього залізне. «Ваш корабель може дременути від шончанських кораблів?» – запитала найнів. «Фортуна мене забуцай! Якби я міг вибратися з гавані без того, аби дамані розтрощили мій корабель на тріски? Зміг би! Якби мені вдалося не підпустити до себе жодний шончанський корабель з дамані на борту, доки я не буду у відкритому морі». Уздовж цього узбережжя скрізь тягнуться мілини, а в мого спрея – мала углибка. Я міг би завести його у такі води, куди ці незграбні шончанські одоробли поткнутися не посміють. Цієї пори року вони мають пильнувати вітри, що дмуть на сушу. І щойно я виведу спрей до... «Тоді ми здійснимо вояж на вашому судні, капітане. Нас буде четверо». І я хочу, аби ви відплили негайно, щойно ми опинимося на борту. Домон почухав верхню губу і зазирнув у свій кухлик. Так, але ж, бачте, однаково залишається проблема. Як вибратися з гавані? Ці дамані? А якщо я скажу вам, що ви робитимете свій рейс, маючи на борту когось кращого за домані? М'яко промовила найнів. У мін розширилися очі. Вона зрозуміла, що замислила найнів. Алейн ледь чутно прошелестіла. І ти ще казала мені бути обережною? Доман дивився тільки на найнів. Дивився стурбовано. Що ви маєте на увазі? Пошибки поцікавився він. Найнів розтибнула кожух і закинула руку собі на шию. з під сукні шкіряний шнурок. На шнурку виблискували дві золоті каблучки. Мін охнула, побачивши одну з них. Важку чоловічу каблучку. Ту, яку вона бачила, коли на вулиці читала образи навколо найнів. Але вона знала, що Домон виречив очі не на неї, а на перстень. Тонший, зроблений на жіночий тендітний палець. Змій, що кусає власний хвіст. «Ви знаєте, що це таке?» промовила найнів, намагаючись зняти каблучку зі шнурка. Але Домон накрив її руку своєю. Приберіться. це!» Очі у нього тривожно забігали. Мін не помічала, аби хтось на них дивився. Проте Домон так рознервувався, наче всі в залі поїдали їх очима. «Цей перстенек, він дуже небезпечний. Якщо хтось побачить... Приберу, якщо ви знаєте, що це таке». Мін позаздрила спокою, з яким говорила найнів, та прибрала шнурок із каблучками, знову сховавши їх у себе на шиї. «Знаю», – хрипко відказав він. «Знаю чудово, що воно таке. Може, у нас і буде шанс, якщо ви…» «То вас буде четверо, ви кажете. Ця дівчинка, що наче полюбляє слухати мої таревені, вона одна з цих чотирьох, наскільки я розумію». «А ще ви! А ще...» Він допитливо подивився на Елейн. «Але ж ця дитина, вона не може... Не може бути такою, як ви!» Елейн ображено смикнулася. Проте найнів поклала руку їй на плече і заспокійливо посміхнулася домену. «Вона подорожує зі мною, капітане. Ви були би здивовані, якби дізналися, що ми можемо робити ще до того...» як здобудемо право носити перстень. Коли ми вийдемо в море, на вашому кораблі будуть три жінки, які можуть побороти Дамані, якщо виникне така потреба. Три? Це справді шанс. Можливо, на мить він прояснів обличчям, а тоді, подивившись на жінок, знову спохмурнів. Я мав би забрати вас на борт спрея просто зараз, але... Забуцай мене, фортуна, я повинен вам сказати, з чим ви стикнетеся, якщо залишитеся тут. А може, навіть якщо попливете зі мною. Слухайте і вважайте на мої слова. Він ще раз сторожко озирнувся навколо, а тоді ще більше стишив голос, так, що його ледь можна було розчути. Я бачив, як одну... Е... Жінку, що мала такого ж перстеника, схопили шончанці. Вродлива тендітна жіночка, а з нею дуже його дуже й чоловік. І він мав такий вигляд, наче знає, що робити зі своїм мечем. Мабуть, хтось із них був необачний, бо шончанці влаштували на них засідку. Той чоловік поклав на місці шестеро чи семеро шончанців, перш ніж вони його вбили. А жінка, її оточили шість дамані, вихопилися з ненацька спровулка. Я гадав, що вона щось, щось зробить, ви розумієте, про що я. Але нічого такого я не побачив. На мить здавалося, наче вона зараз знищить їх усіх. А тоді у неї на обличчі з'явився вираз жаху. І вона закричала. Вони відрізали її від істинного джерела, прошепотіла Елейн, пополотнівши. Це не має значення, незворушно промовила найнів. Ми такого з собою зробити не дозволимо. Егеш, може воно так і буде, як ви кажете, але мені цього до віку не забути. Римо, допоможи мені! Ось, що вона кричала. А одна з Дамані, Впала на землю і плаче. А вони надягли тій жінці на шию оцей свій нашийник. А я... я втік. Його пересмикнуло. Він потер носа і зазирнув до свого кухлика. Я бачив, як отак скопили трьох жінок. І скажу вам, мені від цього млоїть. Я би навіть свою стареньку бабцю покинув на причалі, аби звідси відчалити. Але я мав це вам розповісти. Егвейн казала про двох бранок, задумливо сказала Амін. Рима з жовтих, а хто друга вона не знає. Найнів гостро зернула на неї, і вона замовкла почервонівши. Варто було поглянути на дому, на щоб зрозуміти. Той факт, що шончанці захопили двох айседай, а не одну, не надає йому впевненості в успіху їхнього задуму. Та раптом він скинув очі на найнів і зробив ковток зі свого кухлика. «То це тому ви тут? Звільнити тих двох? Ви сказали, що вас таких буде троє». «Ви знаєте все, що вам треба знати», – відрізала найнів. «Упродовж наступних двох-четирьох днів ви маєте бути готові відчалити будь-якої миті. Ви погоджуєтеся на це?» Чи залишитися тут подивитися, чи вони таки вирішать відтяти вам голову? Тут є й інші кораблі, капітане, і я збираюся зафрахтувати місця на одному з них уже сьогодні. Мін затамувала подих і стиснула руки під столом. Зрештою, домон кивнув. Я буду готовий. Коли вони опинилися на вулиці, мін із подивом побачила, як найнів. Безсило притулилася до стіни, щойно за ними зачинилися двері. "Тобі зла, Найнів?" з тривогою запитала вона. Найнів глибоко зітхнула і випросталася, обсмикуючи кожушок. "З деякими людьми треба триматися впевнено", зауважила вона. "Якщо показати їм хоча б крихту сумніву, вони відкинуть тебе геть, туди, куди тобі зовсім не треба". Світло, я боялася, що він скаже ні. Ходімо, нам треба ще багато чого спланувати. Треба вирішити ще одну чи дві невеличкі проблемки. Сподіваюся, ти проти риби нічого не маєш, мін? запитала Елейн. Одна чи дві невеличкі проблемки. Простуючи за подругами, мін дуже сподівалася, що цього разу найнів не просто тримається впевнено. 44. Далі їдуть п'ятеро. Перен сторожко поглядав на мешканців села, осмикуючи поле занадто короткого плаща з вишивкою на грудях, що світив кількома навіть незалатаними дірками. Але ніхто з них на нього не дивився, навіть попри дивну мішанину, яку являв собою його одяг, та сокиру на поясі. Гюрін був одягнутий у кожух із блакитними спіралями на грудях, прикритий його власним плащем, а на мета натягнули бахматі штани, що, будучи засунуті в чоботи, брижилися біля халяв. Це було все, що вони змогли розшукати з придатного одягу в покинутому селищі. Перн замислився, чи не виявиться незабаром покинутим і це селище. Половина кам'яних будинків уже стояли пусткою. А перед корчмою, що виднілася трохи далі на Брудній вулиці, вишикувалися три вози, запряжені волами, на яких громадились величезні навали різноманітного скарбу, накритого стягнутою шнурками парусиною. До возів тулилися родини. Спостерігаючи, як юрбляться від їжі, прощаючись з тими, хто залишався в селі, принаймні поки що, Перен вирішив, що місцеві все ж таки цікавляться чужинцями, оскільки ретельно уникають дивитися в їхній бік. Ці люди були вже навчені триматися подалі від чужинців, навіть якщо ті точно не шончанці. Наразі будь-які чужинці на мисі Томан становили загрозу. Перен уже стикався з такою позірною байдужістю в інших селах. Тут містечка і селища густо всіювали узбережжя. Часто відстань між ними становила лише кілька ліг. І кожне з них вважало себе незалежним. Принаймні, вважало доти, доки не з'явилися шончанці. «Гадаю, час повертатися до коней і забиратися», – запропонував Мед. «Доки вони не перестали до нас із розпитами. Колись же може і таке статися». Гюрін не зводив очей з великого почорнілого чола, що оплямувало пожовку траву сільського майдану. Видно було, що пляма не така вже й свіжа. А втім, ніхто не потурбувався її прибрати. «Минуло шість, а то й вісім місяців», – пробурмотів він. «А і досі. Селищна рада у повному складі, з родинами. Навіщо вони таке роблять?» «Хто може знати, навіщо вони взагалі щось роблять?» – буркнув у відповідь мед. «Схоже, шончанці не потребують причини, аби вбивати. Принаймні, я не бачу їхніх ерозонів». Перен намагався не дивитися на обвуглену латку. «Гюріне, ти впевнений, що до Фейна?» «Гюріне!» Відколи вони в'їхали у це селище, важко було змусити нюхача поглянути в інший бік. «Гюріне!» «Га, що? А, Фейн? Так!» Гюрін роздув ніздри і майже відразу зморщив носа. «Тут не може бути помилки, хоч слід і старий. Порівняно з ним мердрали, пахнуть, як ті троянди. Він точно тут йшов, але, гадаю, він був один. В усякому разі тролоків з ним не було, а друзі Морока, якщо й були, то нічого не робили. Натовп біля корчми раптом захвилювався. Люди загаласували та почали кудись показувати пальцями. Не на перена з її супутниками, а на щось невидиме для перена туди, де зі сходу до селища підступали невисокі пагорби. «Кажу ж, на коні і гайда!» нетерпляче подав голос Мет. «Може, це шончанці?» Перен кивнув, і трійця помчала до покинутого будинку, за яким вони прив'язали своїх коней. Мет і Юрін уже зникли за рогом будинку, а Перен на бігу зиркнув у бік корчми, і від здивування наче приріз до землі. В Втягувалася довга колона дітей світла. Він кинувся доганяти їх. Білоплащники! Якусь мить Мет і Гюрін повитріщалися на нього, не вірячи власним вухам, а тоді скочили в сідла. Обираючи такий шлях, аби з боку головної вулиці їх затуляли будинки, тріця в чвал поскакала з селища на захід, озираючись через плече, чи нема за ними погоні. Інктар наказував уникати будь-чого, що може спричинити затримку. А білоплащники зі своїми розпитами надовго би їх затримали. Навіть якби їм вдалося задовольнити їх своїми відповідями. Перен озарався ще стурбованіше, ніж його супутники. Він мав власні резони уникати зустрічі з білоплащниками. Сокира у мене в руках. Світло, чого б тільки я не дав, би тоді цього не сталося. Невдовзі селище сховалося за пагорбами, вкритими рідколісцям, і Перен почав сподіватися, що, може, погоні за ними і нема. Він натягнув повіддя і дав знак товаришам зупинитися. Коли вони зупинилися, дивлячись на нього запитально, він прислухався. Мав гостріше вухо, ніж раніше, проте перестуку копит не почув. Знехотя він подумки потягнувся, розшукуючи вовків. Знайшов їх чи не одразу ж – невелику зграю, що заднювала в пагорбах над тим селищем, яке їхня трійця щойно залишила. Першої миті сплеск здивування був таким сильним, що він навіть подумав, чи це не він сам дивується. До цих вовків доходили чутки, але вони не вірили, що й насправді існують двоногі, здатні спілкуватися з їхнім плем'ям. Він аж упрів, доки відрекомендував себе як годиться. Мусив надіслати образ молодого бика, хоч і не хотів цього робити, а також додав свій запах, бо такий серед вовків звичай. Вовки дуже пильнують формальності при знайомстві, але зрештою спромігся запитати про те, що його хвилювало. Вовки абсолютно не цікавилися двоногами, які вміють розмовляти з ними, але погодилися ковзнути униз і подивитися залишаючись непомітними для підсліпуватих очей двоногих. За якийсь час він отримав побачену вовками картинку. Чоловіки в білих плащах верхи оточують селище, гарцюють між будинками, скачуть навкруги селища, але ніхто з них його не полишає. А надто в західному напрямку. Вовки сказали, що не чують, аби на захід рухався хтось, крім самого Перена і двох інших двоногих із трьома високими твердоногими. Перен зітхнув з полегшенням, коли нарешті перервав контакт із вовками. Він відчував на собі погляди Гюріна та Мета. «Гони твої за нами нема», – сказав він. «Як ти знаєш?» – зажадав відповіді Мед. «Знаю», – відрізав він, а тоді додав не так сердито. Просто знаю. Мед розкрив булорота, тоді знову закрив і нарешті промовив. Добре, якщо вони не сидять у нас на хвості. Може, зустрінемося з Інктаром та й пустимося по фейновому сліду? Кинжал не поближче, якщо ми просто стовбичитимемо тут. Ми не можемо відшукати слід біля селища, зауважив Гюрін. Не ризикуючи наскочити на білоплачників. Наврядчі, лорд Інктар схвалить такий план. І Верін седай також. Перен кивнув, погоджуючись. Але кілька миль посліду ми проїдемо. Тільки не забувайте роззиратися. Тепер ми неподалік Фалме. Добра з того не буде, якщо ми уникнемо білоплачників, а натомість перестрінемо патруль шончанців. Вони поїхали далі. А перн замислився, що тут могли забути білоплащники. Легіон розсипався невеличким містечком і оточував його. А Джеофрам Борнголд тим часом вдивлявся у просвіт головної вулиці. Постать широкоплечого чоловіка, який промайнув там і зник із очей, викликала якийсь спомен. Так, звісно, той хлопець, що назвався Ковалем як би його звали. Бояр зупинив коня перед ним, приклав руку до серця. «Селище взято під охорону, мілорда капітане!» Селяни у важких кожухах схвильовано товклися, а вояки в білих плащах зганяли їх в один гурт до перенавантажених возів перед корчмою. Діти ревли та чіплялися матерям за подоли, але ніхто не чинив опору. Дорослі дивилися погаслими очима, покірно чекаючи на те, що з ними станеться. Бортголда це неабияк втішало. Він не мав бажання ані карати когось із цих людей в науку іншим, ані гаяти час. Спішившись, він кинув повіддя одному з дітей. «Пригляньте, щоб чат нагодували, бояра. Усіх затриманих видіть у корчму, і хай вони візьмуть із собою стільки води та їжі, скільки подужують. А тоді... «Зацвяхуйте всі двері та вікна, зачинивши віконниці, і скажіть їм так, щоб вони повірили, що я залишу своїх людей для охорони. Зрозуміло?» Бояр знову торкнувся грудей рукою та розвернув коня, аби прокричати накази. Селян знову погнали, наче череду, тепер до корчми, а інші діти тим часом нишпарили по будинках у пошуках молотків та цвяхів. Дивлячись на пухмурі обличчя в колоні місцевих, Борнгол думав, що мене два-три дні, доки хтось із них зважиться виламати двері і побачить, що охорони і сліду нема. Йому й потрібні були лише два-три дні, а ризикувати привернути увагу шончанців він не хотів. Він залишив позаду достатньо своїх людей, аби випитувачі повірили, що весь його легіон і досі розкиданий Елмитською рівниною, а сам Провів більше тисячі дітей мисом Томан, практично від краю до краю. Провів, як він сподівався, непоміченими. Три дрібні сутички з шончанськими патрулями закінчилися блискавично. Шончанці звикли мати справу з уже переможеним набродом. І зустріч з дітьми світла стала для них фатальною несподіванкою. Проте шончанці вміли битися не з гірш орди Морока. І Борнголд не міг викинути з пам'яті, що одна із сутичок вартувала йому п'ятдесяти злишком бійців. Він і досі не знав, яка з двох здіравлених стрілами жінок, мертві тіла, яких він побачив біля сутички, була айсседай. Баяре. Один із людей Борнголда подав йому води у глиняному горнятку, взятому з одного з возів. Вона обпекла йому горло крижаним холодом. Чоловік із кощавим обличчям ковзнув із стідла на землю. «Слухаю, мілорда капітане!» «Коли я вступлю в бій із ворогом, бояре!» Повільно карбуючи слова, промовив Борнголд. «Ви не братимете в ньому участі. Будете спостерігати звіддалік. А тоді доповісте моєму синові про те, що трапиться». «Але ж, мілорда капітане, це мій наказ!» Чадо бояре! Різко обірвав його Борнголд. І ви його виконаєте. Зрозуміло. Бояр виструнчився, дивлячись просто перед собою. Як накажете, мілорда капітане? Якусь мить Борнголд дивився на нього гострим поглядом. Ця людина зробить так, як йому накажуть. І все ж таки краще підперти наказ ще якоюсь підставою. Крім того, що він має повідомити Дейну про смерть батька. Звісно, він володіє певною інформацією, дуже важливою для Амадора. З часу тієї судечки з айс а чи лише одна з них була айс чи може вони обидві? Тридцять шончанських солдатів, вправних бійців, а дві жінки завдали мені більше втрат у живій силі, ніж усі вони разом. З того часу він не сподівався вибратися з мису Томан живим. Якщо, хоч це малоймовірно, про це не потурбується Шончанці, у такому разі про це подбають випитувачі. Коли ви знайдете мого сина, а він має бути з лордом капітаном Еймоном Валдом поблизу Тарвалона, і зробите йому відповідне повідомлення, ви вирушите до Амадору з донесенням для лорда капітана командора до Пейдрона Найола, власною персоною. Розповісте йому, що ми дізналися про шончанців. Я підготую для вас письмовий текст. Мусите переконатися, що він зрозумів. Тарвалонські відьми більше не обмежуються потаємним маніпулюванням подіями. Якщо вони відкрито виступають на боці шончанців, ми без сумніву стикнемося з ними повсюди. Він завагався. Останнє було найважливіше. Під куполом істини мають знати, що попри всі свої хвалені клятви, Айс вступлять у битву. На саму думку про світу, якому Айс Седай використовують під час бою силу, йому ставало важко на серці. Він не був упевнений, що йому буде так уже жаль піти з такого світу. Але він хотів повідомити Амадор ще про одну річ. «І, бояра, скажіть Пейдрону Найолу!» що випитувачі нас підставляють. «Як накажете, мілорда капітане?» – відказав Бояр, але Борнголд зітхнув, побачивши вираз його обличчя. Ця людина не розуміла. Бояр вважав своїм обов'язком завжди виконувати накази, і йому байдуже віддає їх лорд-капітан чи випитувачі. І що це за накази? «Я підготую листа, в якому все напишу». «І ви передасте його пейдрону на йолу», – промовив він. Він сумнівався, що й це допоможе. Відтак йому сяйнула думка, і він, спохмурнівши, подивився на корчму, де його люди вистукували молотками, забиваючи віконниці та двері. «Перен», – пробурмотів він, – «ось як його звали. Перен з Межиріччя». «Той друг Морока, мілорда капітане». Можливо, бояре. Сам він не був у цьому впевнений. Та, звісно, хлопець, на боці котрого, схоже, билися вовки, не може бути кимось іншим. І факт, що цей перен убив двох дітей світла. Мені здалося, я помітив його, коли ми заходили в селище. А от серед полонених я нікого схожого на коваля не побачив. Їхній коваль поїхав з села місяць тому, міларда капітани. Деякі місцеві нарікали, що вони встигли би забратися звідси ще до нашої появи, якби тільки не потрібно було самим ремонтувати колеса на своїх возах. А ви впевнені, що то був Перен, мілорда капітане? Хай хто б це не був, його не впіймали, адже так. І він може повідомити про нас, шончанців. Друг Морока так і вчинить, без сумніву, мілорда капітане. Борнголд одним ковтком допив воду і викинув гарнятку. У цьому селищі на обід не зупинятимемося, бояре. Я не дозволю шончанцям захопити мене під час відпочинку. Хай хто їх попередить? Перен з Межеріччя чи хтось інший? Командуйте легіону на коні, чадо бояре. Високо над їхніми головами непомічена зробила коло гігантська крилата істота. На галявині серед заростей, що вкривали вершину пагорба, де отаборився загін, Рант відпрацьовував рухи зі своїм мечем. Це відволікало його від роздумів. Він уже ходив у розвідку з Гюрином у пошуках слідів Фейна. Усі ходили вдвох чи втрьох, аби не привертати уваги, і досі ще нічого не знайшли. Тепер вони чекали на повернення мета Переном, які пішли разом із нюхачем. Вони мали повернутися кілька годин тому. Лоял, звісно, сидів із книжкою. І важко було сказати, через що посмикується у нього вуха. Через прочитане, чи через те, що розвідники запізнюються. А от Уно та більшість вояків-шайнарців сиділи наче на голках, змащуючи мечі. А то й визираючи просвіти між деревами, наче очікували, що шончанці можуть вигулькнути з лісу будь-якої хвилини. Лише Верін не виказувала хвилювання. Айсседай сиділа на колоді біля невеличкого вогнища і, бурмочучи собі під ніс, креслила щось на землі довгим дрючком. Вради годи вона похитувала головою. Затирала малюнок ногою і починала знову. Всі коні стояли осідлені, готові вирушати, а шайнарці прив'язали своїх коней до встромлених у землю списів. «Чапля в очереті!» Прокоментував інктар. Він сидів, обіпершись спиною об дерево. водив бруском по лезу меча і спостерігав за рандом. Не варто гаяти час на цю стійку. Вона залишає тебе повністю відкритим. На мить ран завмер, балансуючи на кінчиках пальців однієї ноги, тримаючи меч над головою зворотнім хватом, а тоді плавно змінив ногу. Лан каже, що ця вправа добре розвиває рівновагу. Втримати рівновагу було непросто. В порожнечі йому часто здавалося, що він міг би утримувати рівновагу і на кам'яній брилі, хоч як би швидко вона котилася. Але викликати порожнечу він не смів Не довіряв собі, що не зажадає надто багато. Якщо часто відпрацьовувати якийсь рух, ти можеш використовувати його навіть не подумавши. Так, ти протхнеш мечем свого супротивника, якщо будеш достатньо швидкий. Але тільки після того, як він устромить тобі свій меч між ребра. Ти ж, по суті, запрошуєш його вдарити. Побачивши перед собою настільки відкритого ворога, я би встромив у нього меча навіть, якщо б знав, що отримує удар у відповідь. Це ж тільки заради рівноваги, інктари. Рант захитався на одній нозі і мусив опустити на землю й другу, аби не впасти. Він загнав лезо в піхви та підібрав із землі сірий плащ, що ослугував йому для маскування. Дарма, що поїдений Міллю та обтріпаний внизу, плащ мав товстий підбій з вовни, а вітер, що здінявся із заходу, виявився холодним. Хай би вони вже поверталися скоріше. Так, наче у відповідь на побажання Ранда, тихо, але схвильовано проказав Уно. «Наближаються якісь кляті вершники, мілорда!» Дзенькнули леза. Той, хто мав меча в піхвах, квапливо його вихоплював. Дехто вже встиг застрибнути у сідло і висмикував із землі списа. Напруга спала, коли на галявину рисю вихопився Гюрін, а за ним Мет і Перен. І знову зросла, коли нюхач заговорив. «Ми знайшли слід, лорда Інктара!» «Ми йшли за цим слідом майже до фалми», – мовив Мет, спішившись. Рум'янці на його блідих щоках здавалися насміхом над здоров'ям. Шкіра туго напнулася на вилицях. Шайнарці обступили його, схвильовані, як і він. «Це Фейн, і більше йому нема куди йти. Кенжал повинен бути у нього». «Ми знайшли ще й білоплачників, додав Перен, зіскакуючись з сідла. «Сотні білоплачників. Білоплачники? Вигукнув інктар на лоба. шолоба. Тут? Що ж, якщо вони нас не зачеплять, і ми їх не чіпатимемо. Може, шончанці зіткнуться з ними, і це допоможе нам дістатися дорога? Погляд його впав на Верін, яка й далі сиділа біля вогнища. Гадаю, ви скажете, а садай, що мені варто було прислухатися до вас. Цей чоловік справді пішов до фалми. Колесо плете, як бажає колесо. Спокійно озвалася Верін. Поряд із та стається те, що має статися. Можливо, візерунок потребував цих додаткових днів. Візерунок усе точно розставляє по своїх місцях, а коли ми намагаємося щось переінакшити, а надто якщо до справи причетний та аверин, плетіння повертає нас до того місця візерунка, де нам судилося бути. Запало незручне мовчання. Хоча вона, здавалося, цього й не помітила. Малювала собі, недбало щось патичком на землі. Проте тепер, гадаю, нам час спланувати наші подальші дії. Візерунок нарешті привів нас у Фалме. Ріх Валіра забрали до Фалме. Інктар присів навпочепки перед багаттям навпроти неї. Коли стільки людей твердить одне й те ж, я схиляюся до того, щоби повірити. А місцеві в один голос кажуть, що шончанці, схоже, не пильнують, хто заходить до фалми чи звідти виходить. Я візьму з собою Гюрина і ще кількох людей до міста. Юрін приведе нас фейновим слідом, дорога. Ну, а там буде видно. Варін затерла ногою, накреслене на землі колесо. Натомість провела дві короткі лінії, що кінцями сходилися в одну точку. Інктар і Гюрін. І Мет оскільки він може відчути кинджал, коли буде близько до нього. Ти ж хочеш їхати, Мета, чи не так? Мета, здавалося, мучили сумніви, проте він рвучко кивнув головою. Я мушу, хіба ні? Мені треба знайти той кинджал. Третя лінія додалася до перших двох, утворивши відбиток пташиної лапки. Верін скоса поглянула на Ранда. Я їду. Озвався він. Саме через це я тут. Дивні вогники засвітилися в очах Айсидай, зблиск розуміння, і це не сподобалося Ранду. Я маю допомогти Мету знайти кинджал, різко промовив він. А Інктару ріг. А ще Фейна, додав він подумки. Я мушу знайти Фейна. Лише б не було запізно. Верін надрапала четверту лінію, перетворивши пташину лапку на несиметричну зірку. «А хто ще?» – спитала вона тихо, готова накреслити ще одну лінію. «Я», – промовив Перен, на долю секунди випередивши Лояла, який пробасив. «Гадаю, я би теж пішов». І після цього Уно і інші шайнарці загомоніли висловлюючи бажання доєднатися. «Перен зголосився перший», – сказала Верін так, наче це все вирішувало. Вона додала п'яту лінію і обвела свій малюнок колом. Волосся на шиї Ранда стало дибки. Він упізнав колесо, яке вона затерла раніше. «Далі їдуть п'ятеро», – чутно промовила вона. «Але я насправді хотів би побачити Фалме», – запротестував лоял. «Я ще не бачив Арицького океану. Окрім того, я можу нести скриньку, якщо ріг усе ще знаходиться в ній». «Краще візьміть з собою хоча б мене, мілорде», – сказав Уно. «Вам, мілорду Ранду, не завадить ще один меч на вашому боці, якщо ці кляті шончанці спробують вас зупинити». Решта солдатів своїм бубанінням висловили ті ж жерезони. «Не кажіть дурниць!» – різко зупинила їх Верін. Погляд її очей змусив усіх замовчати. «Всі ви не можете їхати. Хай як неуважно ставляться шончанці до чужоземців, двадцять солдатів вони не зможуть не помітити. І ви виглядаєте саме солдатами, навіть без зброї. А буде вас двоє чи троє – байдуже!» Саме стільки, скільки зможуть зайти до міста, не привертаючи до себе уваги. І дуже добре, що серед вас будуть три та Аверани. Ні, Луеле, тобі теж доведеться залишитися. На мисі Томан нема огірів. Ти один впадатимеш в око, як всі інші разом. А ви підете? запитав Рант. Верін похитала головою. Ти забуваєш про Дамані. На цьому слові її рот скривився з відразою. Єдине, чим я могла би допомогти вам, це застосувати силу. Та цього робити не можна, інакше я накличу їх на вас. Навіть якщо їх не буде поряд, вони можуть відчути, коли жінка чи чоловік, якщо вже про це йдеться, направляє. Хіба що направлятиметься дуже небагато сили. Вона не дивилася на Ранда. Але йому здалося, що вона зумисно цього не робить. А Мет і Перен раптом дуже зацікавилися тим, що у них під ногами. «Чоловік?» – пихнув Вінктар, «Верінься, седай, навіщо вигадувати ще нові проблеми? У нас їх і так доволі, і без уявного чоловіка, який начебто може направляти. Проте було би добре, якби ви були з нами. Якщо у нас виникне, у вас потреба?» «Ні». Ви повинні їхати самі. Вона провела ногою по намальованому на землі колесі, почасти старше його, а тоді обвела усіх їх уважним поглядом. Далі їдуть п'ятеро. Якусь мить здавалося, що Інктар хоче ще щось сказати, але зустрівшись із її спокійним поглядом, лише знизав плечима і повернувся до Гюріна. Як далеко до Фалми? Нюхач почухав потилицю. Якщо вирушимо зараз і рухатимемося всю ніч, можемо бути там завтра ще до світанку. Тоді так і вчинимо. Більше часу я не марнуватиму. Всі, хто їде, сідлайте коней. Уно, я хочу, щоб ти, зрештою, людей поїхав за нами, але так, щоб вас ніхто не бачив. І не дозволяй нікому. Інктар продовжував робити вказівки. А Грант тим часом позирнув на намальоване колесо. Тепер на малюнку залишилося зламане колесо, лише з чотирма спицями. Чогось від цієї картинки його пробрав Мороз. Він відчув, що на нього дивиться Верін, і її темні, блискучі очі були сторожкі, наче у птаха. Він зробив над собою зусилля, аби відвести погляд, і взявся збирати свої речі. Ти дозволяєш фантазіям брати над собою гору, роздратовано сказав він сам собі. Нічого вона не може зробити, адже її там не буде.